Розділ 4. Візит до містера Боудіча, Енді Чен, підвал, в інших новинах, зустріч у лікарні. 1. Коли я наступного ранку з'явився в будинку номер 1 на вулиці Платанової, Радар вітала мене дуже радісно, але вже не так несамовито. І це навело мене на думку, що вона звикає до нового порядку. Вона виконала всі необхідні ранкові процедури, поглинула сніданок, тато приніс додому 25-фунтовий мішок її корму, а потім зажадала гратися з мавпочкою. Коли їй це набридло, я ще мав трохи часу, тож пішов у вітальню подивитися, чи працює вінтажний телевізор. Трохи згаяв часу, шукаючи пульт, але зомбоящик містера Боудіча був, звісно, з допультової епохи домашніх розваг. Під екраном стирчали дві великі ручки. Та, що праворуч була з цифрами, мабуть, номери каналів, припустив я, тому я крутнув ту, що зліва. Годіння телевізора вселяло не таку тривогу, як шуми з сараю, але все одно трохи бентежило. Я відступив назад, сподіваючись, що він не вибухне. Через якийсь час на екрані проступило шоу Today. Метлауер і Саванна Гатрі базікали з двома політиками. Картинка була не чотирика, навіть не одинка, але принаймні то було щось. Я спробував совати антенну, яку Місіс Сільвіус назвала рогами. Повернув в один бік і картинка поліпшилася, несуттєво. Крутнув в інший і шоу тудей розчинилося в сніговій завірюсі. Я зазирнув за сам ящик. У кожусі було повно дірочок для виходу тепла, а його виділялося чимало. І крізь них я побачив помаранчеве світіння трубок. Я не сумнівався, що саме вони й видавали те годіння. Я вимкнув телевізор, думаючи, як, мабуть, дратує вставати щоразу, коли хочеш перемкнути канал. Я сказав радар, що мушу йти до школи, але спочатку потрібна ще одна фотка. Я простягнув їй мавпочку. Ти не могла б взяти її в зуби? Це так симпатично. Радар із радістю виконала прохання. Два Потреба йти на тренування з бейсболу відпала, тому я вже всередині дня був у лікаря. В реєстратурі спитав, чи до Бовдіча пускають відвідувачів. Раніше медсестра казала, що йому буде потрібна ще операція. Жіночка в реєстратурі перевірила щось на моніторі і повідомила, що я можу до нього піднятися. Та коли я розвернувся в бік ліфтів, попросила зачекати. Вона має для мене один папірець, треба заповнити. Їм потрібні мої контактні дані для екстрених випадків. Пацієнтом, який про них запитував, був Говард Адріан Бодіч, а мене записали як Чарльза Реда. Ви ж ред, правильно? уточнила жіночка. Трохи не так, рід а не ред. Закресливши, я написав друкованими літерами Рід. Він вам сказав звертатися до мене. Хіба в нього більше нікого нема? Типу, брата чи сестри, бо навряд чи я досить дорослий, щоб приймати якісь важливі рішення, типу, коли. Закінчувати я не хотів, а вона й не вимагала. Перед операцією він підписав ВВР. DNR. Do not resuscitate. Відмова від реанімування. А така форма потрібна лише для того, щоб ти йому щось приніс. А що таке ВВР? Вона розповіла. Я про таке насправді знати не хотів. На моє запитання про родичів вона не відповіла. Мабуть, не знала. Звідки її знати? Я вписав у формуляр свою домашню адресу, мейл і номер мобільного. А потім піднявся ліфтом, міркуючи, що я до хрена всього не знаю про Говарда Адріана Боудіча. Три. Він не спав, а нога більше не була підвішена, але, судячи з повільної мови і скляних очей, накачало його добряче. Знову ти, сказав він, що зовсім не дорівнювало страшенно радий тебе бачити, Чарлі. Знову я погодився я. І він усміхнувся. Якби я був ближче з ним знайомий, то сказав би, що демонструвати усмішку йому варто частіше. «Підтягуй, стільця, і розказуй, як тобі оце все?» Відкинувши ковдру, якою був укритий до пояса, він розкрив складний сталевий апарат, що скував йому ногу від гомілки до верхньої частини стегна. У плоть заходили тонкі стрижні, а місця входу були заізольовані дрібними штучками, схожими на гумові прокладки, потемнілими від висохлої крові. Перебинтоване коліно здавалося великим, як батон. Ті тонкі штирі в'єлом встромлялися в бинти. Він побачив вираз на моєму обличчі і захихотів. Наче знаряддя тортур-інквізиції, правда? Це називається зовнішній фіксатор Боляче Найдурніше питання року Ті ж тирі певно встромлялися прямо йому в кістки Не сумнівайся Та на щастя я маю оце Він підняв ліву руку В ній був пристрій схожий на пульт, якого не було в його олдскульного телевізора Больова помпа «Вона має виділяти мені достатньо, щоб приборкати біль, але не стільки, щоб я був під кайфом. Та я нічого міцнішого за імпірин в житті не вживав, тому, мабуть, обдовбаний». «Мені теж так здається», – сказав я, і від цього він не просто захихотів, а розсміявся. І я засміявся разом із ним. «Та, мабуть, буде боляче». Він торкнувся фіксатора, який утворював низку металевих кілець довкола ноги такої почорнілою від синців, що боляче ставало від самого погляду на неї. Лікар, який чіпляв його сьогодні вранці, сказав мені, що такі пристрої винайшли росіяни під час битви за Сталінград. Його пальці тепер торкалися сталевого стрижня одразу над скривавленою прокладкою. Русські робили такі стабілізаційні стрижні з велосипедних шпиць І скільки вам його носити? Шість тижнів, якщо пощастить і добре гоїтиметься Три місяці, якщо не підфортунить Мене спорядили якимсь складним залізом, здається, з титаном Але коли знімуть фіксатор, нога зростеться в одне ціле Фізіотерапією можна буде її розрухати, але мені сказали, що від терапії буде суттєвий дискомфорт. Ти, як людина, котра знає, хто такий нічше, можеш перекласти? Я думаю, що це означає, що біль буде пекельний. Я надіявся знову почути сміх чи хоча б хихотіння. Але він лише кволо всміхнувся і двічі великим пальцем клацнув кнопку на приладі, який порційно видавав наркоту. «Дуже точно. Якби мені пощастило скинути з себе цю тлінну оболонку під час операції, я позбавив би себе суттєвого дискомфорту». «Ви ж це не серйозно кажете?» Його брови, сиві, кущуваті, зійшлися в лінію на переніссі. «Не розказуй мені, що я несерйозний. Це мене принижує, а ти видаєшся дурним. Я знаю, що попереду». А потім ледь не бурчливим тоном. «Я тобі вдячний за відвідине. Як там радар?» «Добре. Я показав йому нові фотки». Над знімком, на якому радар сиділа з мавпочкою в роті, він затримався. Та зрештою повернув мені телефон. Хочете, роздрукую вам одне, бо у вас немає телефона, щоб я міг відправити. Насправді так, хочу. Дякую, що годуєш її. І виявляєш симпатію. Я певен, вона це цінує. Я теж ціную. Вона мені подобається. Містер Боудіч, а ви... Говард! «Так, Говарде, якщо ви не проти, можу скосити вам траву. В сараї є газонокосарка?» В очах з'явився сторожкий вираз, і він поклав контролер болю на ліжко. «Ні, нема в цьому сараї нічого. Тобто, корисного й нема». «Тоді чому він на замку?» – крутилося на язиці, але я розумів, що краще цього не питати. «Що ж, принесу нашу, ми живемо трохи далі по вулиці». Він зітхнув так, наче це занадто великий клопіт, і він не міг з ним розібратись. А враховуючи, що то був день операції, так, напевно, і було. Навіщо тобі це? Заради грошей? Підробіток собі шукаєш? Ні. А навіщо тоді? Я не дуже хочу про це говорити. Є речі, про які люди не хочуть розмовляти, правда ж? Наприклад, коробка для борошна, а ще сарай. Він не всміхнувся, але губи сіпнулися. Свята правда. То китайці таки кажуть. Врятуєш життя людині і перебираєш на себе відповідальність за неї. Ні. Життя свого батька. От про що я думав. А можемо не вдаватися в подробиці. Я скошу вам траву і парканчик перед будинком можу полагодити. Якщо хочете. Він довго дивився на мене а потім прояснивши, що мене трохи нашугало. «Якщо я погоджуся, то зроблю тобі послугу. Я всміхнувся. «Взагалі то зробите». «Добре, гаразд. Але газонокосарка в тому безладі здохне після запуску». «У підвалі є кілька інструментів. Здебільшого вони ні чорто чорту не годяться, але там є коса, якою можна скосити траву до висоти придатної для косарки, якщо відчистиш іржу і нагостриш леза. Там на верстаку десь валявся брусок. Не давай радар спускатися сходами. Круті, вона може впасти». «Добре, а дробина? Що з нею робити?» «Поклади її під задній ганок». «Шкода, що я її там не залишив. Зараз би тут не валявся. Кляті лікарі з їхніми клятими поганими новинами. Ще щось?» «Ну, журналіст із Віклі Сан хоче про мене написати». Містер Бовдіч закотив очі. «Ага, шмата. І ти погодишся?» «Тату хоче, щоб погодився. Каже, це мені допоможе, коли вступатиму в коледж». «Може і так». Хоча, це ж тобі не Нью-Йорк Краймс, правда? Той чоловік попросив у мене фото з радар. Я сказав, що запитаю вас, але подумав, ви не захочете, а мене це влаштовує. Собака-герой. Під таким соусом він хоче це подати? Чи таким, який потрібен тобі? Я думаю, її заслугу повинні визнати, от і все. А вона ж не може вигавкати собі визнання. Містер Бовдіч замислився. Гаразд. «Але щоб ноги його не було на моїй території, станеш із нею на доріжку. Він може сфотографувати від хвіртки, стоячи за хвірткою». Він підняв пристрій для томування болю і кілька разів натиснув. А потім, неохоче, ледь не налякано. «На гачку біля вхідних дверей висить повідець. Давно ним не користувалися». «Їй, може, хочеться прогулятися вниз пагорбом?» На повідці зверни увагу. Якщо її зіб'є машина, я тобі ніколи не пробачу». «Я сказав, що розумію. Я вже ж розумів. У містера Боудіча не було ані братів, ані сестер, ані колишньої дружини, ані покійної. Була тільки радар». «І не надто далеко». Колись давно вона могла пройти чотири милі, але ті часи в минулому. Ти вже йди, я думаю, посплю, доки принесуть миску помиїв, які тут вважають вечерею. Добре, радий був вас побачити. І я казав правду. Він мені подобався. Мабуть, нема потреби вам пояснювати чому, але поясню. Він мені подобався тим, що любив радар, а я її теж полюбив. Я підвівся, подумав, чи не погладити його по руці, вирішив, що не треба, і попрямував до дверей. «Господи, ще одне!» – озвався він. «Принаймні з того, що я можу зараз згадати. Якщо в понеділок ще буду тут, я буду. Привезуть продукти». «Доставка з Крогера?» Він знову зміряв мене тим своїм поглядом. «Ти що, дурний?» «Ті лерісини!» «Про тілера я знав, але ми там не скуповувалися, бо то так званий супермаркет для гурманів. Тобто дорогий. Я невиразно пригадував, що коли мені було 5-6 років, мама купила мені там торт на день народження. На ньому була лимонна глазур і між корками крем. Той торт здавався мені найкращим у світі». «Людина зазвичай приїздить вранці. Зможеш їм зателефонувати і сказати, хай перенесуть доставку на після обіду, коли ти будеш?» «Замовлення в них є. Добре». Він приклав долоню до лоба. Я вже був у дверях, тому, напевно, сказати не міг, але мені здалося, що рука трохи дрижить. «А ще тобі треба буде заплатити. Зможеш?» «А вже ж». Доведеться попросити в тата порожні чеки і вписати суму. «Скажи, хай скасують щотижневу доставку, доки я сам їх не наберу. І веди облік своїх витрат». Він повільно провів долоною по обличчю, немов хотів розрівняти зморшки. Найбезнадійніша справа з усіх можливих. Чорт, забирай, ненавиджу від когось залежати. Навіщо я взагалі поліз на ту драбину? Мабуть, пігулок наковтався. Ви одужаєте, запевнив я. Але йдучи коридором до ліфтів, я не міг позбутися думки про те, що він казав, коли ми розмовляли про драбину. Кляті лікарі з їхніми клятими поганими новинами. Може, він просто мав на увазі те, що клята нога трясця їй буде довго гоїтись, а вдома доведеться приймати клятого фізіотерапевта. Та ще й кляту нишпорку до всього. 4. Я зателефонував Білові Гарріману і повідомив, що він може сфотографувати нас із радара, якщо ще потрібно. Пояснив, які умови висуває містер Боудіч, і Гаррімен на них пристав. Він якийсь самітник? Я нічого про нього не знайшов, ані в нашому архіві, ані в маяку. Навіть не знаю. Ранок суботи вас влаштує? Його влаштовувало, і ми домовилися на десято. Я сів на велике, покотив додому, легко тиснучи на педалі і тяжко розмірковуючи. Спочатку про радар. Повідець висить у коридорі біля парадних дверей, а я в тому великому старому будинку ще так глибоко не проникав. А ще я згадав, що в радар на шийнику немає ідентифікаційного жетона. Це могло означати, що в неї немає ветеринарного паспорта, який би засвідчував, що вона не хвора на сказ чи щось таке. Чи ходила радар коли-небудь до ветеринара? Я підозрював, що ні. Продукти містерові Бовдічу привозив кур'єр зі служби доставки. Мене це вразило. Висококласний спосіб роздобути собі пиво і допива, а тілер і сини, а вже ж були висококласною крамницею, де скуповувалися далеко не бідні люди з вищих верств суспільства. А це навело мене, як і тата, на роздуму про те, чим же заробляв на життя містер Бодіч до того, як вийти на пенсію. У нього була елегантна манера розмовляти, майже як у викладача універу, але я сумнівався, що вчителі на пенсії можуть собі дозволити покупки в маркеті, який хизувався власним винним погребом. Старий телевізор, жодного комп'ютера, я був у цьому впевнений, і мобільного, а також автомобіля. Я знав його друге ім'я, але не знав, скільки йому років. Удома я зателефонував у тілер і домовився про доставку на третю годину дня в понеділок. І вже розмірковував, чи не взяти з собою домашку в будинок Бодіча, коли в двері чорного ходу вперше за невідомо скільки часу постукав Енді Чен. У дитинстві ми з Енді та Берті Бердом були нерозлучні. Навіть називалися Трьома мушкетерами. Але сім'я Берті переїхала в Діаборн, мабуть, для мене на краще. А Енді був головастим і відвідував підготовчі курси, зокрема з фізики, в найближчій філії університету Іллі -Нойсу. А ще він був спортсменом, показував чудові результати в двох видах спорту, в які я не грав. По-перше, в тенісі, по-друге, в баскетболі, який вів Гаркнес. І я здогадався, чому прийшов Венді. «Тренер каже, що ти повинен повернутися і грати в бейсбол», – сказав Венді, перевіривши наш холодильник на предмет смаколиків. Знайдені залишки курки Гунбао його задовольнили. «Каже, підводиш команду». «Я не планував». «У нього підгорає», – сказав Енді. «Ти знаєш, як він мене називає? Жовта загроза». «Каже, а ну йди туди, жовта загроза, і стережи того великого виродка». «І ти це терпиш?» – із жахом навпіл змішаним з цікавістю запитав я. «Він думає, що це комплімент, і мене це дуже смішить. Крім того, ще два сезони, і я покину Гілвію і гратиму в Говстрі. Перші дивізіони, чекай на мене. Повний вперед, бейбе!» «Я перестану бути жовтою загрозою». «А ти справді врятував тому старому життя? Я в школі таке чув». «То собака врятувала йому життя. Я лише набрав дев'ять один-один». «І вона не вчепилася тобі в горлянку?» «Ні, вона дуже мила. І старенька». «Тоді, коли я її бачив, вона не була старенька. Тоді вона жадала крові. А всередині моторошно опудала тварин, годинник, який стежить за тобою котячими очима». «У підвалі бензопила. Діти кажуть, він може бути маніяком». «Він не маніяк, а в будинку не моторошно». «То була правда. Моторошно в сараї. Те химерне дріботіння було моторошним. І радар. Вона теж знала, що той звук моторошний». «Ну добре», – сказав Енді. «Повідомлення я тобі передав. А є ще щось заточити? Печиво?» «Нє. Печиво було вдома в містера Бовдіча. Шоколадно-зефірне і пеканове-пісочне, напевно, скрамниці тіла рисини. сини. Окей, бувай, чувачело. Бувай, жовта загроза. Перезирнувшись, ми розсміялись, і на хвилину-дві здалося, що нам знов одинадцять. 5. У суботу я сфоткався з радара. Довгий повідець справді знайшовся вперед покої. Висів біля зимової куртки, під якою стояла пара старомодних калош. Я хотів був перевірити кишені куртки, просто подивитися, що там, але сказав собі, що це не До повідця кріпився запасний нашийник, але без жетона. Собака містера Боудіча не відсвічувала «Ха-ха» на радарах міської влади. Ми рушили стежкою до хвіртки і почекали на появу білого гарімана. Він прибув пунктуально за кермом пошарпаного старого мустанга. Вигляд у нього був такий, наче він лише рік тому отримав університетський диплом. Коли він припаркувався і вийшов з автівки, радар кілька разів для порядку загарчала. Я сказав, що це свій, і вона затихла, тільки встромила носа крізь іржаву хвіртку, щоб понюхати холошу його штанів. І знову загарчала, коли він простягнув руку понад хвірткою, вітаючись зі мною. «Хм, Захисниця, зауважив він. Напевно. Я очікував, що в нього буде велика камера, мабуть бачив таке в фільмі на каналі Тернер Класик про воєвничих газетних репортерів, але він сфоткав нас на свій телефон. Після двох-трьох знімків спитав, чи можемо вона сісти. Якщо сяде, опустися біля неї на коліно. Гарний вийде знімок. Просто хлопець і його собака. Вона не моя, заперечив я, а сам подумав, що насправді моя. Принаймні тимчасово. Я дав радар команду сидіти, хоча не знав, чи вона виконає. Але вона виконала, миттєво, наче тільки цієї команди і чекала. Я став на коліно біля неї і помітив, що місіс Річленд вийшла зі свого будинку і дивиться, затіняючи очі долонями. «Обійми її!» – попросив Гарріман. Я виконав прохання, і радар лизнула мене в щоку. Це мене насмішило. І саме цю фотографію надрукували в наступному випуску сан і не лише там, як виявилося. А як там у будинку? спитав Гарріман, показуючи пальцем. Я знизав плечима. Як у будь-якому іншому будинку, нормально. Хоча я й не знав, бо бачив тільки коридор старого четва, кухню, вітальню і передпокій. Тобто нічого незвичного, бо на вигляд страшненький будинок з примарами. Я розтулив було рота, хотів сказати, що телевізор там з докабельних часів, не кажучи вже про стрімінг, але вчасно стулив. Мені спало на думку, що Гарріман перейшов від фотографування до інтерв'ю. Принаймні намагався, він новачок, ще не зграбний. «Ні, просто будинок. Я вже піду». «Ти піклуватимешся про собаку, доки містер Боудіч не випишеться з лікарні». Цього разу я простягнув руку. Радар не загарчало, але подивилася уважно. А ну ж як щось дивне буде. «Сподіваюся, фотографії нормальні. Ходімо, радар». Я пішов до будинку, а коли озирнувся Гарріман, переходив дорогу, щоби побалакати з місіс Річленд. З цим я нічого вдіяти не міг, тому пішов на задній двір, а радар крокувала за мною на зирці. Я помітив, що трохи походивши, вона розім'ялася. Я поклав драбину під задній ганок. Ще там знайшлася лопата для згрібання снігу і великий старий секатор, так само іржавий, ржавий, як засоб на хвірці. І користуватися ним, певно, так само важко. Радар зорила на мене зсередини схійців, і це було так мило, що я не втримався і зробив ще фото. Я дурів від неї. Сам це розумів, і не проти був визнати. Під кухонною раковиною стояли засоби для чищення, лежала охайна кубка паперових пакетів для харчів з логотипом тілера. Також там лежали гумові рукавички. Натягнувши їх, я взяв пакет і пішов збирати какашки. Чимало назбирав. У неділю я знову почепив на радар повідець і повів її вниз пагорбом до нашого будинку. Спочатку вона рухалася повільно, як через артрит у стегнах, так і тому, що вочевидь не звикла відходити далеко від дому. Вона все озиралася на мене для заспокоєння, і це мене розчулило. Та за якийсь час пішла спокійніше і впевненіше, зупиняючись, щоб обнюхати телефонні стовпи і подекуди присісти, аби інші собаки, які пробігатимуть поруч, знали. Тут був радар з дому Боудіча. Тату був вдома. Спершу радар сахнулася від нього і загарчала, та коли він простягнув руку, обережно підійшла її понюхати. Ще пів шматочки вареної ковбаски закріпили угоду. «Ми побули вдома з годинку». Тато розпитав про фотосесію і посміявся, коли я розказав, як Гаррімен пробував розпитати про інтер'єр і як я його відшив. «Якщо залишиться в новинарній справі, то навчиться», – сказав тато. Віклісан, це стартовий майданчик для його кар'єри». Радар на той час законяла біля канапи, на якій колись п'яний тато валявся у відключці. Нахилившись, він скуйовдив їй шерсть. «Уявляю, яким моторчиком вона була в розквіті сил. Я згадав повітку Енді про страхітливого звіра, з яким він зіткнувся 4-5 років тому і кивнув. «Пошукай там, чи нема в нього собачих ліків від артриту. А ще й, мабуть, треба дати пігулку від серцевого хробака». «Собачий серцевий гельмінтос, збудником якого є круглий черв'як Дерофілярія». «Подивлюся». Я причепив її до нашийника раніше знятий повідець. Вона підвела голову. «Нам пора повертатися». Не хочеш залишити її тут на день? По-моєму, їй комфортно Ні, треба відвести її додому Якби тато спитав чому, я б сказав правду, бо Говарду Боудічу це може не сподобатися, але він не спитав Добре, підвести вас? Не треба, я думаю, якщо підемо повільно, з нею все буде в порядку так і сталося. Дорогою назад на пагорб брадар залюбкинюхала траву, яка росла не на її подвір'ї. 6. У понеділок удень перед домом зупинився охайний зелений фургончик із написом Тіллери сини золотими літерами, тільки так. Водій спитав, де містер Бовдіч? Я пояснив, і він передав мені пакети через хвіртку, з таким виглядом, наче то звична справа, тож, мабуть, так і було. Я вписав суму в порожні чеки з татовим підписом, жахаючись від думки про 150 баксів за три пакети харчів, і передав водієві. Там були карея гняти і фарш з яловичої вирізки, які я поклав у морозилку. Їсти його продукти я не збирався, за винятком печива, але й дати їм зіпсуватися не міг. Попоравшись із цим, я спустився в підвал. Двері за собою зачинив, щоб радар не пішла слідом. Підвал був ванні трохи маніяцький, просто затхлий і запорошений, наче сюди давно ніхто не навідувався. На стелі світили лампи денного світла, одна блимала і могла от-от згаснути. Під ногами була груба бетонна підлога. На вбитих в стіну кілках висіли інструменти, серед яких була і коса, схожа на ту, яку носить із собою мультяшна смерть. Посередині приміщення височив накритий тканиною верстак. Я підняв чухол, щоб зазирнути одним оком, і побачив частково зібраний пазл, у якому, здавалося, був мільярд шматочків. З того, що я бачив, коробки, щоб порівняти не було, мала вийти гірська лука зі скелястими горами на тлі. На краю верстака біля розсипаних шматочків пазла стояв розкладений стілець. Із шару пилюки на сидінні я зробив дедуктивний висновок, що містер Боудіч давненько не складав свого пазла. Може, взагалі закинув це діло? Я б точно закинув. Зібрати залишалося нудне, чисте, блакитне небо без жодної хмаринки, яка б порушувала цю монотонність. Може, я занадто довго про це розповідаю, довше, ніж воно заслуговує. Але з іншого боку, може й ні. Було в цьому щось печальне. «Тоді я не міг описати причину цього смутку, але тепер я старший і думаю, що можу». Його навіював пазл, але також антикварний телевізор та коридор старого читва. Навіювали заняття старого самітника. І пилюка на складаному стільці, книжках і журналах свідчила, що ці заняття теж занепадають. Лише пральна машина і сушарка в підвалі мали такий вигляд, наче ними регулярно користуються». Я обережно опустив чухол на пазл і оглянув шафку між піччу та бойлером для води. Вона була старомодна, з купою шухлядок. В одній я знайшов болти, в другій плоскогубці й ключі, стосу перев'язаний гумою чеків у третій, Стамески й точильний камінь, мабуть, то був він, у четвертій. Камінь я поклав у кишеню, узяв косу і пішов нагору. Радар хотіла на мене пострибати, але я їй наказав триматися далі, щоб ненароком не напоротися на лезо. «Ми вийшли на заднє подвір'я, де на телефоні в мене буде чотири поділки. Я точно знав. Я сів на сходинку, радар сіла біля мене. Я відкрив сафарі, набрав запит, як точити точильним каменем, переглянув кілька відео і взявся до роботи. Невдовзі коса вже була гостренькою. Я зробив фото, щоб показати містерові Бовдічу, а потім поїхав на велику до лікарні. Приїхав, а він спить. Поїхав назад у надвечір'я і погодував радар». Трохи заскучав за бейсболом. Ну, може, більше, ніж трохи. Сім. У вівторок після обіду я почав косити високий бур'ян. Спершу на передньому дворі, потім на задньому. Приблизно через годину я подивився на свої почервонілі руки і зрозумів, що треба обережніше, бо скоро натру там пухирі. Я причепив до радар-повідець, повів її до нас додому і знайшов у тата в гаражі пару робочих рукавиць. Ми рушили назад, на гору пагорбом, ідучи повільно, пам'ятаючи про хворі стегна радар. Я колошкав траву, поки радар дрімала, а потім погодував її та на цьому завершив день. Тато посмажив гамбургери на мангалі, і я з'їв три. На десерт у нас був вишневий коблер. Тато відвіз мене в лікарню і чекав унизу, читаючи звіти, поки я на горі провідував містера Боудіча». Я побачив, що на обід у нього теж гамбургер, і до нього макарони з сиром, але він не надто багато з'їв ані того, ані того. Звісно, він не нагуляв апетит дві години розмахуючи косою. Він намагався бути люб'язним, подивився на нові фотки радар, а ще на одну з косою і другу з його наполовину скошеним парадним газоном. Але мені було видно, що йому дуже болить. Він весь час натискав на кнопку, яка вивільняла наркотик». Коли він зробив це у третє, пристрій тихо задзищав, як тоді, коли учасник ігрового шоу дає хибну відповідь. «От зараза, перебрав ліміт на годину. Ти краще йди, Чарлі, поки я не почав на тебе гавкати, просто тому, що я нещасний. Повертайся в п'ятницю, Ні, в суботу. Може, тоді краще почуватимуся. А не кажуть, коли вас випишуть». «Може, в неділю. Приходила жіночка, сказала, що хоче допомогти мені скласти...» Він підняв великі ручиська, вкриті на тильному боці синцями від крапельниць, і зобразив повітряні лапки. «План одужання. Я її послав. Хоча не грубо. Я намагаюся бути хорошим пацієнтом, але це важко. Тут не лише біль, тут...» Він кволим жестом описав коло і безсило опустив руки на покривало. «Забагато людей», – сказав я. Ви до цього не звикли. Ти розумієш. Слава Богу, що хоч хтось розуміє. І забагато шуму. Перед тим, як піти, ця жінка, її прізвище Рейвел Гангер, чи якось так, спитала мене, чи є в мене на першому поверсі будинку ліжко. Ліжка немає, але диван розсувається. Хоча його давно не використовували як ліжко. Здається... А може і взагалі ніколи. Я купив його тільки тому, що його продавали на розпродажі зі знижкою. Я його застилю, якщо розкажете, де лежить постіль. А ти вмієш? Як сину дівця, що колись був дуже активним алкоголіком, я вмів. Так само, як прати одяг і купувати харчі. Я був хорошим маленьким співзалежником. Так, у шафі для білизни, на другому поверсі. Ти вже там був? Я похитав головою. що ж, тепер маєш нагоду. Вона через коридор від моєї спальні. Дякую». «Нема питань. А коли наступного разу прийде та жінка, скажіть їй, що ваш план одужання – це я». Я встав. «Краще піду, дам вам відпочити». Я попрямував до дверей, але він покликав мене на ім'я, і я повернувся. «Ти найкраще, що зі мною сталося за довгий час». А потім, наче, звертався як до мене, так і до себе. «Я тобі довірюся. Бачу, вибору в мене нема. Татові я розповів, що він назвав мене найкращим за довгий час, але про довіру промовчав. Інтуїція підказала це втаїти. Тато міцно обійняв мене однією рукою, поцілував у щоку і сказав, що пишається мною. Хороший був день». Вісім. У четвер я примусив себе знову постукати в двері сараю. Дуже мені не подобалася та приземкувата споруда. Ніхто не постукав у відповідь і не пошкріпся. Я намагався себе переконати, що той дивний тріскучий звук був плодом моєї уяви. Але якщо так, той радар його собі уявила. Я сумніваюся, що в собак така розвинена уява. А вже ж вона могла відреагувати на мою реакцію, або, якщо по правді могла відчути мій страх і майже інстинктивно відразу. У понеділок я покотив нашу газонокосарку нагору вулицею і взявся доводити до пуття напівприборка подвір'я. Розраховував, що до вихідних буде воно в мене відносно стильне. На наступному тижні були весняні канікули, і я збирався провести їх майже винятково за адресою вулиця Платанова, будинок 1. Помию вікна, потім візьмуся за штахетник, поставлю його вертикально. Я подумав, що містер Бовдіч зрадіє, коли все це побачить. Я саме косив траву вздовж тієї стіни будинку, яка виходила на соснову вулицю. Радар сиділа всередині, не бажаючи мати нічого спільного з ривучим лонбоєм, коли в кишені завібрував мобільний. Я вирубив косарку і побачив на екрані напис «Лікарня Аркадія». Із замиранням у животі я відповів на виклик, упевнений, що зараз мені повідомлять, стан містера Боудіча погіршився. Або ще гірше, він помер. Так, дзвінок стосувався його, але нічого поганого не сталося. Жінка назвалася місіс Рейвенсбургер і спитала, чи міг би я прийти завтра о десяті, щоб поговорити про одужання і післяопераційний догляд. Я відповів, що можу, а вона тоді попросила привезти з собою когось із батьків чи опікуна. Я сказав, можливо. Я бачила твоє фото в газеті з тією чудовою собакою. Містер Боуді, чоборгу перед вами? Я подумав, що вона має на увазі Санн, і це було цілком імовірно. Але ми з радар з'явилися на сторінках і іншого видання. Чи може слід казати, всіх видань? Як завжди, по п'ятницях тато прийшов додому пізно. У нього був примірник Чикаго Триб'юн, розгорнутий на другій сторінці, де публікували маленьку врізку під заголовком в інших часописах. Там було зібрано шматочки новини з позитивнішим забарвленням, ніж ті, що на перших шпальтах. Та, в якій фігурували ми з Радар, була під заголовком Герой пес, герой підліток. Я не те, щоб шокований був, побачивши себе в трибі, але здивувався. Цей світ непоганий, усупереч доказам протилежного, і тисячі людей щодня роблять тисячі добрих справ, а то й мільйони. Підліток, який допоміг старенькому, що впав з драбини і зламав ногу, не зробив нічого особливого, але фотографія справляла таке враження. Камера зловила радар посеред лизання, я обіймав її рукою за шию, а голову закинув назад, сміючись. І, насмілюся зауважити, виглядав красунчиком. «На цьому місці мені закортіло дізнатися, чи Джина Парскелі, дівчина моєї мрії, бачила цю фотку?» «Бачив?» Тату постукав пальцем по підпису. «AP Associated Press. Це фото вже, напевно, розстережували сьогодні 500-600 газет від узбережжя до узбережжя, не кажучи вже про інтернет. Як казав Енді Воргол, зрештою, кожен в Америці матиме свої 15 хвилин слави. По-моєму, це твоя чверть години. Хочеш, поїдемо в Бінго, відсвяткуємо». Авжеж я хотів і, поки наминав ялови череберця, подвійну порцію, спитав у тата, чи не поїде він зі мною завтра в лікарню поговорити з місіс Рейвенсбургер. Він відповів залюбки дев'ять Ми зустрілися в кабінеті Рейвенсбургер. З нею була молода жінка на ім'я Меліса Вілкокс, висока і підтягнута, коротенький діловий хвостик білявого волосся. Її призначили фізіотерапевткою містера Боудіча Розмовляла здебільшого вона, час від часу звіряючись із маленьким записником, щоб нічого не забути Вона сказала, що після деяких дискусій містер Боудіч погодився пускати її додому двічі на тиждень, щоб розробляти йому діапазон руху і поставити його на ноги Спочатку з канадськими милицями, у них є металеві кільця для підтримки рук, а потім з ходунками також вона записуватиме його життєві показники, щоб пересвідчитися, що він добре прогресує. І перевіряти щось під назвою «Обробка місць фіскації». «Що доведеться виконувати тобі, Чарлі?» Я спитав у неї, що це означає, і вона пояснила. Штири, встромлені в його ногу, необхідно регулярно обробляти засобом для дезінфекції. Сказала, це болюча процедура, але не така болюча, як інфекція, що може призвести до гангрени». «Я хотіла приходити чотири рази на тиждень, але він відмовився», – сказала Меліса. «Дуже чітко пояснив, з чим погоджуються, а з чим ні». «Наче я не знаю», – подумав я. «Чарлі, попервах він не зможе обходитися без допомоги. Каже, що ти йому її надаватимеш». «За його словами», – вставила місіс Рейвенсбургер. «Його планодужання – це ти!» Зверталася вона до мене, але дивилася на тата, ніби запрошувала його заперечити». Він не заперечив. Меліса перегорнула нову сторінку свого записничка яскраво фіолетового з вишкіреним тигром на обкладинці. Він каже, що на першому поверсі є туалет, так? Я не став їй пояснювати, що він дуже тісний, сама побачить, коли прийде з першим візитом. Вона кивнула. Це дуже важливо, бо він ще довго не зможе підійматися сходами. Але ж із часом усе таки зможе. І «Якщо сам працюватиме, то вже ж, Він літня людина, навіть стверджує, що точно не знає, скільки йому років, але в добрій фізичній формі. Не курить, каже, що не п'є, не має зайвої ваги». «Це важливо», – прокоментував тато. «Ще пак. Надмірна вага – велика проблема, особливо в літніх. З лікарні його планують виписати в понеділок. Доти треба встановити з двох боків унітаз нітаза поручні. Зможете в ці вихідні? Якщо ні, перенесемо виписку на вівторок». «Зможу. Я зрозумів, що в найближчому майбутньому на мене чекають нові відео в Ютубі. Йому знадобиться сечоприймач для ночей і судно для невідкладних випадків. Тебе це не бентежить? Я відповів, що ні. І то була правда. Блюватиння мені вже не раз доводилося прибирати. А викинути лайно з судна в унітаз – це навіть крок упереду розвитку. Меліса згорнула записник». «Є ще тисяча інших речей, здебільшого дрібничок. Це допоможе, дивися». З задньої кишені штанів вона вийняла брошуру. Та не називалася «Домашній догляд для чайників», але могла й називатися. Я пообіцяв ознайомитись і поклав собі в задню кишеню. «Я краще розумітиму, що необхідно, коли сама побачу будинок», – сказала Меліса. «Думала збігати туди сьогодні в день, але він наполіг, щоб я не заходила, доки він не повернеться». Так, містер Боудіч міг бути дуже наполегливим. Я про це дізнався майже відразу. «Чарлі, ти впевнений, що хочеш тим займатися?» – спитала місіс Рейвенсбургер. Цього разу вона не глянула спершу на батька, щоб оцінити вираз його обличчя. «Так, навіть якщо доведеться залишатися біля нього перші три-чотири ночі», – уточнила Меліса. Я намагалась обговорити можливість лягти в реабілітаційну палату. В одній гарній клініці Рівервю є вільні місця, але він і чути не захотів. Сказав, що просто бажає додому. Я зможу з ним ночувати. Хоча думка про те, що доведеться спати в кімнаті на горі, якої я ще досі навіть не бачив, була дивною. Без проблем, у школі зараз канікули. Місіс Рейвенсбургер звернулася до тата. Містер Рід, а вас влаштовується домовленість? Я чекав, не знаючи, що він скаже, але він підтримав. Мене це трохи непокоїть, що, мабуть, природно, але Чарлі відповідальний, містер Бовдіч наче потоваришував із ним, і в нього справді більше нікого немає. Міс Вілкокс щодо будинку, почав я, вона всміхнулася. Називай мене Мелісою, будь ласка, врешті-решт ми будемо колегами. Називати її Мелісою було легше, ніж містера Боудіча Говардом, бо за віком вона була ближча до мене. Щодо будинку, не сприймайте це на власний рахунок. Типу, він боїться, що ви щонебудь вкрадете чи що. Він просто, ну... Я не знав, як закінчити, але тато закінчив за мене. Він замкнута людина. Точно, кивнув я. А ще вам доведеться зробити припуск на те, що він трохи борчливий, бо... Меліса не чекала, що буде після бо. «Повір, якби моя зламана нога трималася на зовнішньому фіксаторі, я б теж була бурчлива». «А що в нього зі страхуванням?» – спитав тату в місіс Рейвенсбургер. «Можете сказати?» Місіс Рейвенсбургер і Меліса Вілкокс перезирнулися, А потім місіс Рейвенсбургер відповіла. Мені некомфортно обговорювати в деталях фінансові домовленості пацієнта, але скажу так, за словами скарбника, він має намір узяти на себе всі свої витрати. О, сказав тато таким тоном, наче це все пояснювало, хоча вираз його обличчя свідчив, що не пояснювало нічого. Підвівшись, він потиснув руку місіс Рейвенсбургер, я теж. Меліса провела нас у коридор. Її сліпучо-білі кеди не наче ковзали підлогою. «УШЛ?» – спитав я. «УШЛ. Університет штату Луїзіана». Вона здивовано подивилася на мене. «Звідки знаєш?» «Записник. Баскетбол». Вона всміхнулась. «І волейбол?» Зважаючи на її зріст, я не сумнівався, що кидок у неї був звірячий. Розділ п'ятий. Шопінг. Люлька мого батька, дзвінок містера Боудіча, коробка для борошна. 1. Ми поїхали в господарчий магазин по набір поручнів для туалету, а потім у pet Пентрі, кремницю, при якій була ще й ветеринарка. Я купив жувальні таблетки від серцевого хробака і капрофен для полегшення артриту «Радар». Цей препарат мають відпускати лише за рецептом, та коли я пояснив ситуацію, продавчиня дала його мені, сказавши тільки, що ці ліки можна взяти за готівку. Пояснила, що містер Бовдіч купував тут усе для радару і доплачував за доставку. Тато розплатився за перекладене кредиткою, я віддав за пігулки власні гроші. Останньою зупинкою була аптека, де я купив посудину для сечі з довгою шийкою, судно, розчин для дезінфекції, яким я мав обробляти навколо штирів, і дві пляшки розпилювачі з інтенсивним очисником для вікон. За це все заплатив я, хоч і не готівкою. На моїй картці віза стояв ліміт 250 доларів, але я не боявся його перебрати. Я не стих, то шопінгує до впаду. Дорогою додому я все чекав, коли тато заговорить про зобов'язання, яке я взяв на себе. Доволі важке, як на 17-річного підлітка, але він не заговорив. Просто слухав класичний рок по радіо і час від часу підспівував. Невдовзі я дізнався, він просто міркував, що саме хоче сказати. Я пішов до будинку містера Боудіча Пішки, і там мене радісно зустріла Радар. Я поклав її ліки на стіл у кухні і зазирнув у туалет. Подумалося, що його тіснота може бути насправді помічною, коли встановлюєш поручні. Та й йому буде легше користуватися. Але то було завдання на завтра. На полиці над пральною машиною в підвалі я бачив стосик чистих ганчірок. Спустившись, набрав дві жмені. Був погожий весняний вечір і спочатку був задум провести його на дворі, лагодючи паркан. Але я вирішив, що спершу треба привезти до ладу вікна, щоб з до чисника вивітрився з будинку на той час, коли повернеться містер Бодіч. Крім того, це давало мені привід зробити обхід. Окрім кухні, комори і вітальні, приміщень, в яких він насправді жив, була ще їдальня з довгим столом, накритим рядном від пилюки. Стільців не було, і це надавало їдальні порожнього вигляду. Ще була кімната, яка мала бути кабінетом, бібліотекою або і тим і тим водночас. Дуже сумно було бачити, що стеля протікала і деякі книжки намокли. Там стояли гарні книжки, дорогі на вигляд, переплетені шкірою, не такі, як ті, недбало скидані стосами в коридорі. Були зібрання творів Дікенса, Кіплінга, Марка Твена і якогось текера є. Я вирішив так. Коли буде більше часу, познімаю їх з полиць, розкладу на підлозі і подивлюся, чи можна їх врятувати. Мабуть, у Ютубі є відеоінструкція, як це зробити. Тієї весни я ледь не жив за Ютубом. На другому поверсі було три спальні, шафа з білизною і ще одна більша ванна. В його спальні вздовж стін теж тяглися книжкові полиці, а біля того ліжка, на якому він вочевидь спав, стояв нічник. Книжки тут були здебільшого в паперових обкладинках. Детективи, наукова фантастика, фентезі і горор ще з 1940-х. Деякі з них здавалися дуже цікавими, і я подумав, якщо все буде добре, попрошу позичити декілька. Здогадувався, що текарей мені піде туго, але наречена була в чорному – річ цілком підйомна. Пишнотіла наречена на обкладинці в чорному одязі. Так, але його небагато. На тумбачці лежали дві книжки – Одна в паперовій обкладинці під назвою «Щось лихе насуває Рея Бредбері», а друга – товстий том у палітурці. Походження фантазії та її місце в матриці світу – юнгіанська перспектива. На палітурці було зображено лійку, що повінця наповнювалася зірками. В першій з двох інших спалень стояло подвійне ліжко, застелене, але вкрите пластиковим простирадлом. Третя була геть порожня і смерділа затхлим повітрям. Якби я був у твердих туфлях, а не кросівках, мої кроки моторошно й порожньо в ній відлунювали б. На третій поверх вели вузькі сходи, яко психо, подумав я. То було не горище, але поверху відвели саме цю роль. Три його кімнати були захаращені меблями, серед яких я побачив шість вишуканих стільців, які напевно мали стояти довкола обіднього столу, і ліжко з порожньої кімнати. Валик лежав на ньому навскоси по діагоналі. Ще там було кілька велосипедів, один без керма. Запорошені картонні коробки зі старими журналами, а в третій найменшій кімнаті знайшовся дерев'яний ящик з теслярськими інструментами, які, здавалося, походили з тих часів, коли фотографування було в новинку. Збоку видніли вицвілі ініціали А Б. Я взяв дриль, подумавши, що він стане в пригоді, коли ставитиму опори, але насадка намертво заіржавіла. Та й не дивно. У тому кутку, де залишили інструменти, протікав дах, і всі вони – дриль, два молотки, пилка, рівний мір з каламутною жовтою бульбашкою посередині – геть поіржавіли. «Треба щось робити з протіканням даху», – подумав я. «І то до наступної зими, інакше будуть непоправні структурні пошкодження, якщо їх уже нема». Почав я з вікон третього поверху, бо вони були найбрудніші, а якщо точніше, то замискані. Я одразу зрозумів, що міняти воду у відрі доведеться часто, а внутрішній бік шибок – це лише половина роботи. Зробивши перерву на обід, я підігрів собі бляшанку чилі на старенькій плиті. «Дати облизати миску?» – спитав я в радар. Вона подивилася на мене знизу вгору великими карими очиськами. «Я нікому не скажу, хіба що ти сама розкажеш». Я поставив миску на підлогу, і вона завзято її облизала, а я повернувся до вікон. На той час, коли закінчив роботу, вже давно перевалило за післяобідню пору. Пальці були зморщені, і руки боліли від тертя, проте віндекс і оцет, підказка від Ютубу, зробили майже неможливе. Будинок наповнився світлом. «Мені подобається», – схвалив я. «Хочеш прогулятися до мене додому? Побачити, що там тато поробляє?» Радар гавкнула ствердно. Два. Тату чекав на передньому ганку. Його люлька лежала на перилах поряд з капшучком тютюну. А це означало, що попереду в нас розмова. Серйозна. Колись тато курив сигарети. Не пам'ятаю, скільки років мені було, коли мама подарувала йому на день народження люльку. То була не така вишукана штука, як у Шерлока Голмса, але я думаю, що дорога. Пам'ятаю, що мама просила його покинути ракові палички, а він усе обіцяв, розпливчасто, як усі залежні, що дійде й до цього. Люлька все вирішила. Спочатку він зменшив кількість, яку викурював на день, а потім і взагалі від них відмовився. Незадовго до того, як мама пішла через клятий міст купити нам на вечерю коробку курятини. Мені подобався аромат трьох вітрил – Тютюну, який він купував у крамничці в центрі міста. Але частенько нюхати не було чого, бо тютюн постійно закінчувався. Можливо, то була частина маминого хитрого плану, але спитати в неї я так і не встиг. Зрештою, люлька опинилася в тримачі на камінній полиці. і простоїла там аж до маминої смерті. А потім знову зійшла з полиці. За всі роки його пияцтва я ніколи не бачив його з цигаркою. Але з люлькою він ніколи не розставався. Вночі, коли дивився старі фільми, хоча розкурював її рідко і навіть не наповнював. Загубники мундштук він практично згриз, тому те й те довелося замінити. Коли тато почав відвідувати зустрічі АА, то брав із собою люльку. Курити там не дозволяли, тому він жив у мундштук. Інколи це мені Лінді Франклін розповідала, перевернувши чашу догори дном. Приблизно на його другу річницю Люлька повернулася на свою камінну підставку. Одного разу я спитав його про неї, і він відповів так. «Я вже два роки не п'ю. Гадаю, час мені вже перестати чухати зуби». Та все ж час від часу Люлька залишала своє місце на полиці. Перед важливими нарадами в чекаському офісі, якщо він мав виступати з презентацією, завжди на роковини маминої смерті. От і тепер він її дістав». «Із тютюном. А це означало, що розмова буде дуже серйозна». Радар вибралася на ганок, старечому зупиняючись, щоби проінспектувати кожну сходинку. А коли зрештою піднялася, тато почухав її за вухами. «Хто в нас хороша дівчинка?» Радар підгавкнула і вмостилася біля татового крісла гойдалки. У друге сів я. «Ну що, почав давати їй ліки?» Ще ні, підмішаю пігулки від хробака і артриту у А набір для встановлення поручнів не взяв То на завтра, сьогодні ввечері почитаю інструкцію Разом з брошурою про домашній догляд для чайників Якщо можна, я позичу твій дриль Я знайшов чийсь ящик з інструментами Ініціали на ньому А, Б Може, то був його батько чи дід Але там усе іржаве, ржаве, дах протікає А вже ж користуйся Тато потягнувся до люльки вже набитої У нагрудній кишені в нього лежали сірники з кухні І він чиркнув одним об ніготь великого пальця У дитинстві це вміння викликало у мене захват Та й тепер зачаровувало Ти знаєш, я би охоче пішов із з тобою допоміг Ні, не треба, туалет там крихітний Ми будемо плутатися одне в одного під ногами Але ж насправді річ не в тому, так, Чіпе. Як давно він мене так не називав? 5 років». Він підніс запалений сірник, незмінно згорілий наполовину, до люльки і почав притсмокувати розкурюючи. А ще чекаючи моєї відповіді, звісно, але я її не мав. Радар підняла голову, понюхала пахучий тютюновий дим і знову вмостила мордочку на дошках ганку. Вигляд у неї був цілком задоволений. Батько потрусив сірником, щоб загасити». «Там є щось таке, чого я не повинен бачити?» Це нагадало мені Енді. Той спитав, чи є там упудола тварин і моторошний годинник, який стежить за тобою котячими очима. І я всміхнувся. «Та ні, це просто будинок, трохи занедбаний, з дірявим дахом. Зрештою, з цим доведеться щось робити». Тато кивнув і попахкав люлькою. «Я говорив з Лінді про цю... цю ситуацію». Мене це не здивувало. Лінді був його поручителем, і тато повинен був обговорювати з ним питання, які його турбували. Він каже, що в тебе, можливо, піклувальний склад розуму. Ще з тих часів, коли я пиячив. Бачить Бог, були часи, коли ти доглядав мене, хоч і був малий. Прибирав, мив посуд, готував собі сніданок, а іноді і вечерю. Він трохи помовчав. Мені важко згадувати ті часи і ще важче про них розмовляти. Та річ не в тому. А в чому ж тоді? Я все ще не хотів йому розповідати, що уклав угоду з Богом і мав виконати свою частину зобов'язань. Але дещо інше я йому розказати міг. Таке, що він зрозуміє, і на щастя, то була правда. А пам'ятаєш, що на зустрічах АА говорять про настрій вдячності? Він кивнув. Вдячний алкоголік не напивається, так кажуть. А я вдячний, що ти більше не п'єш. Може, я не часто тобі це кажу, але вдячний. Тому можна сказати, що я хочу віддячити іншому і на тому закрити тему, добре? Тату вийняв люльку з рота і провів рукою по очах. Хм, гаразд, але я хочу все-таки з ним якось познайомитися. Відчуваю, що це мій обов'язок. Ти це розумієш? Я сказав, що розумію, і додав. Може, коли він трохи оговтається після нещасного випадку? Він кивнув. Влаштовую. Люблю тебе, синку. І я тебе люблю. Головне, щоб ти розумів, що багато на себе береш. Ти це розумієш, так? Я розумів і усвідомлював, що не знаю, наскільки багато. Але думав, що це добре, якби я знав достеменно, мені могло забракнути духу. «А це те, про що теж говорять у твоїй програмі. Проживати день за днем?» – він кивнув. «Добре, але весняні канікули скоро скінчаться. Ти повинен встигати з навчанням, хоч би скільки часу тобі треба було проводити в тому будинку. Я наполягаю на цьому». «Добре», – він подивився на люльку. «Згасла, як завжди». Він поклав її на поруча, нахилився і почухав густу шерсть на загривку радара. Вона підняла голову та відразу ж опустила. «Яка хороша собака, чорт забирай!» «Вона така». «Що, закохався в неї?» «Ну, так, мабуть». «Нашийник у неї є, отже тона вона немає, і це означає, що містер Боудіч не сплатив собачий податок. Підозрюю, що він ніколи не водив її до ветеринара». «Я теж мав таку підозру». Не вакцинована від сказу, серед іншого, трохи помовчавши, він сказав. Маю питання і хочу, щоб ти над ним подумав. Дуже серйозно. Ми не влетимо на бабки продукти, собачі ліки, поручні. Про сечоприймач не забудь, докинув я. Влетимо? Скажи прямо, як думаєш. Він сказав, щоб я записував, а він потім відшкодує. У найкращому разі то була половина відповіді. Я це розумів, і тато, мабуть, теж. А хоча, мабуть, викреслимо. Не те, щоб ми через нього розгорилися. Доларів двісті, от і все. Але лікарня... Ти знаєш, скільки коштує тижневе перебування в Аркадії? Плюс операція і, звісно, весь післяопераційний догляд. Я не знав, але тато, як страховий регулятор, знав. Вісімдесят тисяч, щонайменше. На такі гроші ми не влетимо, правда ж? «Ні, це все на ньому. Не знаю, яке в нього страхування і чи є воно взагалі. Я спитав у Лінді, але в Оверленді нічого нема. Може, в Медікер? А поза тим, хто може знати?» Він посувався в кріслі. «Я трохи його перевірив. Сподіваюся, тебе це не розізлить». Не розізлило, але й не здивувало, бо тато заробляв на життя тим, що перевіряв людей. І чи було мені цікаво?» А вже ж. І що накопав? Майже нічого. А в наші дні та в цю епоху, я б сказав, це практично неможливо. Ну, в нього нема ні комп'ютера, ані навіть мобільного. Тобто Фейсбук та інші соцмережі відпадають. Я підозрював, що містер Бодіч поглозував би з Фейсбуку, навіть якби мав комп'ютер. Фейсбук не шпорний. Ти сказав, що на ящику з інструментами, який ти знайшов, були ініціали АБ, так? Так. Сходиться. Ділянка на верхівці пагорба займає півтора акра, а це здоровенний клапоть. Її придбав такий собі Адріан Бовдіч 1920 року. Його дід? Мабуть, але враховуючи його вік міг бути й батько. Тато зняв люльку з поруча Ганку, раз чи два прикусив мочту, а потім поклав її на місце. А взагалі, скільки йому років? Цікаво, він справді цього не знає? Ну, думаю, таке можливо. Колись давно, ще до того, як він став більш-менш відлюдьком, мені здавалося, що йому приблизно п'ятдесят. Я вітався з ним помахом руки, і він час від часу теж підіймав руку на знак привітання. І ти ніколи з ним не говорив? Міг сказати «добрий день» чи перекинутися кількома словами про погоду, якщо вона була варта уваги, але він не балакучий. Коротше, у такому разі його вік приблизно відповідає В'єтнаму, але у військових архівах я не знайшов жодних згадок. Тобто він не служив? Хм, ймовірно, не служив. Я міг би накопати більше, якби досі працював в Оверленді, але я там більше не працюю, а питати Лінді не хотів. Я розумію. Я вирішив, що якісь гроші в нього є, бо податки на нерухомість це публічно доступна інформація, а за 2012 рік будинок номер один по вулиці Платановій мав сплатити 22 тисячі з копійками. Він «Тільки платить щороку?» «По-різному буває. Важливо те, що платить. І коли ми з мамою сюди переїхали, він уже тут жив. Можливо, я тобі розповідав». «Тоді він мусив викладати набагато менше, бо податки на нерухомість злетіли до неба, як і все решта. Але все одно це тисячі. Це багато. Ким він працював до пенсії?» Не знаю. Я реально з ним познайомився, коли він зламав собі ногу. За душевних розмов, як би ти це назвав, ми з ним не вели. Хоча це було попереду. Я просто ще не знав. Я теж не знаю. Пошукав, але не знайшов. Не завадить повторити, що в наш час мені це здавалося неможливим. Я чув про людей, які від'єднуються від мережі, але зазвичай глухомані на Алясці, сектою, яка очікує на кінець світу, або в монтані, яку на бомбер. У нас хто? Терорист місцевого розливу, справжнє ім'я Тед Качинський. Ти часом не бачив у Бовдіча в будинках приладдя для виробництва бомб. Спитав тато, гумористично вигнувши брови, але я до кінця не був певен, що він жартує. Найнебезпечніше, що я бачив, це коса. А, і ще й ржава сокирка в ящику для інструментів на третьому поверсі. А фотографії, наприклад, його батька і матері, чи його самого в молодості? Ніт. На єдиному фото, яке я бачив, була радар. Воно стоїть на столику біля його крісла у вітальні. Хм, Тато потягнувся до люльки. Передумав. «Нам невідомо, звідки в нього гроші, якщо припустити, що вони в нього ще є, і невідомо, чим він заробляв на життя. Я гадаю, працював з дому, бо в нього агорафобія. Це коли людина...» «Я знаю, що це». «Я підозрюю, що він завжди був до цього схильний, а з віком стало прогресувати. Він замкнувся в чотирьох стінах». «Жінка через дорогу розповіла мені, що він вигулював радар у ночі». Зачувши звучання власного імені, собака нашорошила вуха. «Мені це здається трохи дивним. Більшість людей вигулюють собаку день, але вночі на вулицях менше народу», – зауважив тато. «Ага. Видно, він не дуже любить базікати з сусідами». «І ще одне», – сказав тато. «Трохи дивне, але він і сам трохи дивний. Тобі так не здається?» Я не став відповідати на це запитання і спитав, що саме він має на увазі під ще одним. «У нього є машина. Не знаю де, але є. Я знайшов реєстрацію онлайн. Це Студебекер, 1957 року випуску. Він має ставку акцизного збору, бо авто зареєстроване як антикварне. Як і податок на нерухомість, він сплачує акциз щороку, тільки це набагато менше. Десь баксів 60». «Тато, якщо в нього є возик, то його водійські права ти теж зможеш знайти. Там і буде написано, скільки йому років». Усміхнувшись, тато похитав головою. «Хвалю за спробу. Але на ім'я Говарда Боудіча в штаті Ілліноїц ніколи не було видано жодного водійського посвідчення. Ну, та, щоб купити машину, водійські права не потрібні. Може, вона навіть не на ходу?» а «Навіщо платити щорічний податок за машину, яка не їздить?» «Ось тобі ще краще питання, Чіпа. Навіщо платити податок, якщо ти не вмієш водити машину?» «А той Адріан Будіч, батько чи дід, може в нього були права?» хм, «Про це я не подумав. Перевірю». Він трохи помовчав. Хм, «Ти впевнений, що хочеш цим займатися?» «Хочу». Тоді порозпитуй його про деякі з цих моментів, бо наскільки я можу судити з того, що нарив, його практично не існує. Я пообіцяв, і це закрило розмову. Я думав, чи не згадати про дивний звук дріботіння, який чув із сараю, сараю, на дверях якого висів важкий замок, хоча всередині начебто не було нічого, але не став. Той звук уже розпливався в пам'яті. А мені й без того було про що подумати. 3 Я все ще думав про всяке таке різне, коли знімав клейонку з ліжка в гостьовій кімнаті, на якому спатиму кілька ночей протягом весняних канікул, а може й усі ночі. Ліжко було застелене, але постіль неприємно тхнула старістю і цвіллю. Я все познімав і взяв у шафі свіжу постіль. Наскільки свіжу я не знав, але пахло від неї краще. А ще знайшовся другий комплект, для розкладного дивана разом із ковдрою. Я спустився, чекаючи на мене біля підніжжя сходів сиділа радар. Я кинув постіль на крісло містера Боудіча і побачив, що доведеться його посунути, і столик поряд також, щоб розмістити диван. Коли я рухав столик, шухлядка привідчинилася». Я побачив розсип дрібних монет, губну гармоніку, таку старезну, що з неї майже стерся весь хром, і пляшечку капрофену. Вона мене потішила, бо не подобалося думати про те, що містер Боудіч ігнорує дискомфорт своєї немолодої собачки. Крім того, це однозначно пояснювало, чому жіночка в петпентрі охоче продала мені такі самі ліки. На цьому моя втіха пригасла, бо я зрозумів, що ліки не дуже діють». Я погодував радар, підмішавши пігулку з нового флакончика в їжу, бо раціонально припустив, що цей свіжіший препарат може діяти краще, а потім знову подався нагору, взявши подушку для дивана. І знову радар чекала біля підніжжя сходів. «Господи, як швидко ти все поглинула!» Радар постукала хвостиком і посунулася рівно настільки, щоб я міг повз неї пройти. Я трохи підпушив подушку і кинув її на імпровізоване ліжко посеред вітальні. Він може, або й напевно, бурчатиме, але я подумав, що його влаштує. Обробляти штири його фіксатора здавалося досить легким завданням, але я сподівався, що в домашньому догляді для чайників знайдеться щось про те, як переміщувати його з візка, у якому він, мабуть, приїде на ліжко і назад. Що ще, що ще. Покласти стару постіль з гостьової в пралку, але це може зачекати до завтра чи навіть до понеділка. Телефон, от що. Йому він потрібен на похваті Його білий стаціонарний радіотелефон Мав такий вигляд, наче йому місце В гостросюжетному фільмі 1970-х років Про копів і грабіжників На каналі TCM Де в усіх мужиків бекенбарди Авдівок волосся з начосом Я взяв трубку, щоб перевірити, чи працює він І почув зумер Та вже ставив трубку назад на базу Коли вона задзеленчала в мене в руці Від переляку я скрикнув І впустив її Радар загавкала «Тихо, дівчинко, сказав я і підняв трубку. Кнопки для відповіді на дзвінок на ній не було. Я все ще її шукав, коли почув голос містера Бовдіча, дареншливий і далекий. «Ало! Чуєш? Алло!» Отже, жодної кнопки відповіді на дзвінок і жодної можливості перевірити, хто дзвонить. З таким старезним телефоном можна хіба що ризикувати. «Ало!» – відповів я. «Містер Бовдіч, це Чарлі». Чому гавка і радар? Бо я закричав і впустив трубку. Я тримав її в руці, коли задзвонило. Перелякало тебе, ге? Відповіді він чекати не став. Я надіявся, що ти там будеш, бо радар пора вечеряти. Погодував її? Так, вона все поковтала на раз два три, він хрипко засміявся. Хе. <реку> а то вона така, ге-ге-ж! <реку> Ніженьки вже трохи непевні, але апетит добрячий, як завжди. Як ви почуваєтесь? Ех, нога болить, як чорт зна що, навіть із наркотиками, які мені дають. Але сьогодні мене примусили встати з ліжка. Тягав за собою той фіксатор і почувався Джейкобом Марлі. Персонаж різдвяної пісні в прозі Чарльза Діккенса. Хм, ось ланцюги, які носив я за життя. І знову він хрипко риготнув. Мені здалося, що він міцно під кайфом. <рес> Книжку читав чи фільм дивився? Фільм. Кожного різдвяного вечора по ТІСІМ. Ми вдома часто дивимося ТІСІМ. Не знаю, що це. А вже ж він не знав. Канал Turner Classic Movies не для телевізора обладнаного лише, як це назвала Місіс Сильвіус, рогами. Добре, що я спіймав тебе. У понеділок після обіду мене виписують додому, але спершу мені треба з тобою поговорити. Зможеш завтра підійти? Мій сусід буде внизу, в кімнаті відпочинку, дивитиметься бейсбол, тому нам ніхто не заважатиме. А вже ж? Я вам постелив на дивані, а собі на ліжку на гурі. помовч хвилинку. Довга пауза. Потім... В своєму репертуарі є вміння зберігати таємниці, так само як застиляти ліжка і годувати мою собаку. Я згадав роки, коли батько пив, його безповоротно втрачені роки. Тоді мені довелося дбати про себе, і я сердився. Сердився на маму за те, що вона померла так, як померла. І це було тупо, бо її провини в цьому не було жодної. Але не забувайте, що вона загинула на клятому мості, коли мені було всього сім років. Я любив батька, але на нього теж сердився. Сердиті діти потрапляють у халепи, а в мене під боком був дуже здібний посередник в особі Берті Берда». У компанії Енді Чена ми з Берті поводилися нормально, бо Енді був такий собі бойскаут, але без нього влазили в різне шалене лайно. Якби нас піймали, нам могло бути дуже сильно непереливки, непереливки за участі поліції, але нас не піймали. А батько не знав, і якби моя воля не дізнався б. Хіба я хотів розповідати татові, що ми з Берті розмазали собаче гівно по лобовому склу машини вчителя, якого не дуже любили? Просто записую це тут, де обіцяв викласти все, і мене корчить від сорому. А це ж було не найгірше. Чарлі, ти тут? Тут. І так я вмію зберігати секрети. Якщо тільки ви не скажете, що вбили когось і труп лежить у тому сараї... Настала його черга замовкнути, але мені не треба було питати його, чи він тут. Я чув його хрипке дихання. Нічого такого, але це великі таємниці. Поговоримо завтра, мені здається, ти порядний. Дуже хочеться сподіватися, що я не помиляюся. Побачимо. Так, скільки я вам з батьком завинив? Ви маєте на увазі, скільки грошей ми витратили? Не так уже й багато. Найбільше за харчі. Здається, загалом близько 200. Я зберіг чеки. Є ще твій час. Якщо ти зібрався мені допомагати, то маєш отримувати платню. 500 на тиждень тебе влаштують? Я отетерів. Містер Бовдіч, Говард, ви не повинні мені платити. Я радий, але... Вартий робітник своєї заплати. Перекладив на Огієнка. Євангеліє від Луки. П'ятсот на тиждень, а якщо все складеться добре, наприкінці року премія. Домовилися? Хоч якою була його робота до пенсії, він не траншеї копав. Він добре володів тим, що Дональд Трамп називає мистецтвом угоди, а це означало, що він добре вміє відмітати заперечення. А мої заперечення були кволенькі. Я дав обіцянку Богові, але якщо містер Боудіч хоче мені заплатити за дотримання цієї обіцянки, то конфлікту я в цьому не бачив. До того ж, як завжди нагадував батько, треба було думати про коледж. Чарлі, ми домовилися? Якщо все складеться, то думаю, що так. Хоча якщо врешті-решт він виявиться маніяком, то зберігати його таємниці за 500 доларів на тиждень я не буду. Щонайменше за тисячу. Жартую. «Дякую, я не сподівався, я...» «Я мене... знаю», – перебив він. Майстерним перебивальником був містер Говард Боудіч. «Ти по-своєму досить чарівний юнак. Порядний, як я вже казав». Тут мені стало цікаво, чи не змінив би він свою думку, якби знав, що одного дня, коли прогулювали школу, ми з Бердменом знайшли в Гарленд-парку мобільник і повідомили з нього про замінування початкової школи Стівенса. То була його ідея, але я повівся... «На кухні є банка для борошна. Може, бачив?» «Я не лише бачив. Він мені про неї казав, хоча міг і забути, бо йому тоді було дуже боляче. В ній гроші, сказав він тоді, але потім виправився, мовляв, порожня. Сказав, що забув. А вже ж... «Візьми з неї 700 доларів, 500 як тижневу платню і 200 як компенсацію до теперішніх витрат». «Ви впевнені, що...» Так. І якщо ти думаєш, що це хабар, що я тебе підмащую перед якимось кричущим проханням, то це не так. За надані послуги, Чарлі. За послуги. Про це ти можеш абсолютно відверто розповісти батькові. Про все, що ми будемо обговорювати в майбутньому? Ні. Я усвідомлюю, що багато прошу. «Якщо це не злочин, – сказав я, потім виправився. – Найтяжкий злочин». «Зможеш прийти в лікарню десь о третій?» «Так». «Тоді я на сьогодні прощаюся. Будь ласка, погладь радар за дурного старого, якому не слід було лізти на ту драбину». Він поклав трубку. Я кілька разів погладив радар по голові і двічі пройшовся долоною від потилиці до хвоста. Вона перекотилася на спину, щоб їй ще й пузо почухали. «Я радо виконав». А потім пішов на кухню і зняв кришку з коробки для борошна. Вона була напхана грішме. Угорі були перемішані купюри, переважно десятки і двадцятки, кілька п'ятірок і одиничок. Я витяг їх із банки. На стільниці утворилася чимала кучугура. Під безладно накиданими купюрами лежали пачки п'ятдесяток і соток. На смужках паперу, якими були перетягнуті пачки, стояв штамп «Перший громадянський банк» фіолетовим чорнилом. Їх я теж повитягав, і довелося виявити чудеса гнучкості пальців, бо вони там лежали дуже тісно. Шість пачок купюрами по 50, по 10 у кожній, п'ять пачок купюрами по 100, теж по 10 у пачці. Радар вийшла на кухню і сіла біля своєї миски, з нашорошеними вухами, не зводячи з мене погляду. Охрені ти, мала. тут вісім тисяч доларів, не рахуючи того безладу, що зверху. Від розсипаних купюр я відрахував собі сімсот доларів, порозрівнював їх, згорнув і поклав у кишеню, де вони одразу ж випнулися горбочком. То було в десять разів більше грошей, ніж я будь-коли мав при собі. Позбиравши пачки, я вже хотів поскладати їх назад у посудину, аж раптом застиг. На дні лежали три маленькі гранули. Червонясті. Одну таку я вже бачив раніше, у шафці для медикаментів. Я витрусив їх із коробки і зважив на долоні. Здалося, що вони заважкі для бета-блокаторів, і якщо мої думки на правильному шляху, то це вже великий крок до пояснення джерела доходу містера Бодіча. Я подумав, що це золото. Чотири. Велосипеда зі мною не було, а прогулянка додолу пагорбом до нашого будинку забирала всього 10-12 хвилин. Але того вечора я не квапився. Мені треба було поміркувати і прийняти рішення. Ідучи, я раз по раз торкався горбика в кишені, щоб пересвідчитися, що гроші досі там. Вдома я розповів татові про дзвінок містера Бовдіча і його пропозицію працевлаштування – Показав готівку, 200 за те, що ми вже витратили, і 500 мені. Попросив покласти 400 на мій рахунок для коледжу. За збігом обставин він теж був у першому громадянському. І пообіцяв віддавати по 400 щотижня, поки працюю в містера Бовдіча. А це може бути все літо, чи принаймні до початку футбольних тренувань у серпні. Питання було в тому, чи варто йому розказувати про те, скільки грошей лежить у коробці для борошна. Є вже ж про тій золотій Бебе, якщо то золото. Коли я переступив поріг нашого будинку, рішення вже було прийнято. Про вісім тисячу посудень я промовчу, і про бебе, які насправді не бебе теж, принаймні до наступного дня, доки не поговорю з містером Бовдічем. Чарлі? гукнув тато з вітальні, як там собачка, нормально? Добре. Чудово! Бери спрайт, підтягуй крісло, по ті показують вікно у двір. Я взяв собі Спрайт, зайшов і вимкнув звук телевізора. Мені треба дещо тобі розповісти, що може бути важливіше за Джеймса Стюарта і Грейс Келлі? Може, оце я вийняв з кишені згорток грошей і кинув на кавовий столик. Подив, обережність і тривога, ось чого я чекав, але побачив цікавість і веселощі. Тато вважав, що переховування грошей у посудині для борошна на кухні цілком вписується в барахольницький агорафобський склад розуму містера Бовдіча. Я розповів йому про коридор старого четва, не кажучи вже про старий телевізор і кухонне приладдя похилого віку. «Там було більше?» «Трохи», – відповів я. І не збрехав. Тато кивнув. «А в інших посудинах ти не дивився? Там, де цукор могло ще кілька сотень завалятися?» – усміхнувся він. «Ні». Тато взяв 200. «Це трохи більше, ніж ми насправді витратили, але йому ще й інші речі, мабуть, знадобляться. Покласти твої 400 на депозит. А вже ж! Хороше рішення. З одного боку, він наймає тебе за дешево, принаймні на перший тиждень. Думаю, що послуги з повноцінного догляду коштують дорожче. З іншого боку, ти зароблятимеш, поки навчатимешся, і ночуватимеш у будинку на пагорбі тільки під час літніх канікул». Він повернувся і твердим поглядом подивився мені в очі. «Тут заперечень нема? Жодних?» – сказав я. «Добре, гаразд. Мені трохи не затишно від того, що Богдіч никає гроші, бо ми не знаємо їхнього походження. Але я застосую до нього презумпцію невинуватості. Мені подобається, що він тобі довіряє, і подобається, що ти готовий взяти на себе зобов'язання. А ти думав, що на дурняк це робитимеш?» «Так, це правда. Чарлі, ти хороший хлопець». «Не знаю, чому я на тебе заслуговую». Зважаючи на все, що я приховував, не тільки про містера Боудіча, а й про деякі паскудні витівки з Берті, мені стало трохи соромно. Лежачи того вечора в своєму ліжку, я уявляв, що в містера Боудіча в замкненому сараї. Золота копальня, в якій, можливо, трудяться гноми. Гноми з такими іменами, як Сплюх і Буркун. Це викликало усмішку. Подумалося, що той великий секрет, яким він хоче зі мною поділитися, пов'язаний із сараєм і тим, що в ньому. Але я помилявся. Про сарай я довідався тільки згодом. Та що ж там у тому сараї? Звідки гроші у Бовдіша? Що за таємницю відкриє він, Чарлі? Мені теж страшенно цікаво. Однак я теж про це поки що не зможу довідатися, скільки треба повертатися в загублені землі до катета Роланда. А казка трохи зачекає. Принаймні для тих, хто зі мною в 563-му дні після повномасштабного вторгнення. Проте, в якому б часі ви не перебували, я прошу вас не забувати мужність сил оборони, завдяки яким я читаю, а ви слухайте. Та й взагалі ми живемо. Дякую вам. На цьому й у мене все. Все буде Україна. Сонечко.